Adiós Amboi Més de 40 anys amb tú. Buas tardes señores y señores aquí desde radio samvoy en galegos no vais estaremos duda orñas que van ser a ser las últimas mar de este ano a que estemos juntos aquí uh -huh. eh, cada como cada tarde de Semana. cada sove estaremos aquí así que sé sean ustedes vendidos a esta a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 de roda Samba de roda da vida Que girou, que gira Na roda da saia arredada Na moça que dança a ciranda Ciranda da vida Que gira faz girar A roda da vida a cabeça do meu santamário queda da purificação e nas águas que rodeiam a ilha de são Luís o Maranhão na cujeira e basta vale cima do rosto da negra e ainda embora na curva da vida da velha que ainda com só a criança que chora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 e a, a pues, o acceso da poesía a, po, pues, no no Francisco Añón hai pouco tempo tamén e que tes publicado algunhas cousas máis interesantes con respecto ao Lugo tamén, non oficios uh -huh. e tradicións, cousas así.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 siempre acababa destruyendo todo al final, nunca ah. acababa de estar eh, convencido ¿no? ¿Conforme y... con lo que hacías? Ah. Eh, ¿Cómo? ¿Perdón? Que ¿Conforme? Eh, con, eh, ¿No estabas conforme con eso que escribías? No, no nunca llegaba nunca a estar conforme o por, por lo uh -huh. que fuera no acababa de, de creer que eh que tenía cierto sentido. Eh uh -huh. bueno, nada, tomando eh, unos viños con un, un amigo que eh, por cierto es escritor también, si queréis, sí. está haciendo una carrera muy boa que se llama Luis Pérez, que aquí mm. también de, de otro, otro escritor también, claro que sí. sí, sí, sí pues sí. Eh, nada, tomando unos viños con él, eh, después ya de unos viños que ya se dispara un poquito la lengua, empezamos a falar un poquillo máis de literatura, que xa falábamos tal, esas, vanos bueno, dicen de que ou escribía tal, e tal. El dixe, "Bueno, pues má mándame algo a ver que tal." E eh, ao cabo dun tempo dixo-me Pois mira, parece-me algo Mais bo do que, do que o melhor eu queria tal, e, entón, tés, tés que animar, e tal, e cual entonces este que animar E, bueno, pois presentei Aquela vez ao Francisco Añón E tuve a sorte de ser o, o áfice eh, Con un libriño que, bueno Titulei As paisaxes perdidas sí, sí. E, eh, co, co tempo, bueno seguín escribindo Pero non obsesionándome tampoco Por, eh, bueno, por por escribir para concursos o para publicaciones porque eso xa, digamos que xa require vale. outro tipo de, de dinámica. Sí. Eh e depois consegui outro de relatos breves mm. eh, no Concello de Curtis e ah. e agora uh -huh. o coso que un polo, bueno, moi importante porque para min os concursos o que significa eh, digamos que bueno no se va en un mal camino ah. eh, sí porque en eh, no voso caso o voso surado en esta ocasión era un surado realmente bueno pues sí. eh, de calidad entonces pues eh, que valoren o que un fai pues eh, la verdad que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 o que, que pensei é que, bueno, o producto de ese xogo eh, cos palabras, buscando esa, esa nova dimensión es decir, as palabras a veces poden se alongar e eh, buscar outro novo camiño esa nova sorpresa que nos dá eh, buscando espilas eh, de feito nos textos non coloquei ninguna coma, porque sí. parecía como que me sobraban esa, esas pausas sí, sí, e eh, sí. Entonces o o que eh, es erótico, pero creo que en este caso no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 reaccións poéticas sí, ou literarias? A, a, a verdade es é que non. É unha persoa bastante tímida. <risa> <risa> bueno, pois... Pues, o sea, ahora... eh, incluso eh, no 2017 eh, foi a primeira vez que lle dixen a xente que, que escribía. Ah. Incluso a miña familia. Era como un segredo que tiña aí uh -huh. íntimo. Entonces, eh, sí que non teño ningún tipo de, de redes sociais, ni, ni nada. Mm. e eh, bueno eh, eu O meu camiño é eh, seguir divertíndome, pasando ben, aprendendo, e mm -hmm. a ver se si no futuro podo chegar a ter alguna, alguna publicación individual, propia, mm -hmm. sería o meu, o meu objetivo. Pois pues, sí. pues agora podes... O oh, esto queria preguntarse, onde oh, oh, podo atopar este libro en lugo? Eh, as paisaxes perdidas, o primeiro Si, sí, no, sí, as paisaxes o... perdidas. Si, sí. sí, ese, ese libro é unha, eh, digamos que no no axe eh, que Ganedo Francispañón, uh -huh. eh o primeiro o gañador eh, fai unha publicación individual uh -huh. e eh, despois o a persoa que leva axe si, bueno, incluíse dentro de unha eh, publicación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 Es cierto, os centíos, eh, bueno, as redes sociais, os blogs, etcétera, tenían una eh, bueno, dimensión eh, gigantesca, eh, muitísimas veces podese chegar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 moi ben, moi ben pois nada, que, que en hora boa o que xixe, si vou a decir, eh, o noso mm, albacea que Antonio Díaz eh, o que di, di, dirixe a nosa revista Lua Nova, pois pues, xa ten previsto pues, eh, publicar no, no seguinte número os, os gañadores, e entón se a ti xixe si ocurre algún tipo de ilustración para, para ese eh, eh, texto pues, eh, pues, fares far nos lo chegare senón, pois xa sabes que se publicará antes de publicalo, o mellor o que podemos facer é enviarche as eh, galeradas para que vexes como vai a quedar Vale, eh, de acordo, eh, vou yo comentar a miña cuñada, que eh, fai unhas ilustracións moi bonitas, mm. pero pasas un pouquinho eh, tamén, que non acaba de eh, de, de, de todo entón, a ver se si se animara eh, vale. se se anima, uh -huh. pois pues, eh, envióbolo con todo gusto e y...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 Nada, eh, moitas gracias e nada, unha aperta moi forte Igualmente para ti Te lo no, antisco Un saludo, adeus, adeus Adeus Escolta el batec del teu poble aos serveis informatius de Ràdio Sant Boi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 Galegos no vais I just came back from a lovely trip along the Milky way I stopped off of the North Pole to spend I called on dear old santa claus to see what i could see he took me to his workshop and told his plans to me so you better watch out you better not cry better not pout i'm telling you why santa claus is coming to town He's making a list checking it twice Gonna find out who's naughty and nice Santa Claus is coming to town He's He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you've been bad or good So be good for goodness sake Oh, you better watch out You better not care Better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town With little pin-horns and little boy drums and Ruby-doot-toots and grummy-dum-tum Santa Claus is coming to town Look at that crazy red suit Curly head, gauze, and cuddle and coo And elephant guns and parts too Santa to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 your heart be light next year all our troubles will be out of sight have yourself a merry little christmas make the you Bueno Xulio, xa temos por aí unha segunda, convidada Unha segunda convidada, vamos vámosala eh, Vamos a falar con ela De Bullando Cousiñas, non? Sí, sí, sí, vamos a falar con Andrea Fernández Maneiro Veña, boa tarde Boa tarde, Andrea Boa tarde Tardes, que tal? Ben vida, moitísimas gracias por atender A nosa chamada. Nada, moitísimas grazas por con, por chamarme. Bueno, chamamos por dúas razóns. Una delas, unha delas para, para felicitarte por ese traballo que estás a facer últimamente. Me parece que hoxe mesmo vas a participar nun recital poético sobre un libro bastante interesante e no local de Fallado da Memoria, non? O Fallado da Memoria, si sí, señora. Sí, señor. bueno, pois eso, felicitacións, moitos parabéns. De, noraboa Eh, escoita, hai que ir pechando un ciclo Aparte de fechar un ciclo, también fechas un ano o de, de ledicia, porque también eh, Algunos premios, alguna Participación uh. poética eh, Etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Bueno, este ano para mí Fui así un poco Raro, raro, raro sí, Porque raro, me había una, una sí. De salud Que me estuvo separada os pues case hasta abril ou así, sen facer nada uh -huh. E logo tíben que retomar, pois, o que foi o voto de silencio e mover un poquitinho claro. Que é que presentamos xe pola tarde xa Rematando o tempo O ciclo, de voto digamos de silencio, ¿no? Porque hai que ir facendo exercicio a outras cousas Bueno, nunca desaparecen de todo, sí. eh uh, okay. si En calcara momento, alguén di Ven recitar aquí o voto de silencio Eu vou eh, Pero... No... Pero si... Sí, Eh, claro, este ano hai uns meses, un meses non sei quanto eh, Pois gañei claro. o bilanza E ese o sustituto o relevo máis que sustituto o relevo do voto de silencio no, un libro que vais a sacar alvarellos e mm. que agardo que deste es que, todo mundo que que que xa non é o primeiro libro que que, que xa son varios os que tes publicados oh. eh, eh, adama, non somente libros senon tamén a moita mm, poesía crea, creación poética en todo o sentido. entonces o voto de silencio digamos que pro, acompañada eh, teño entendido por un grande músico, non? Un tal do Pico. Por un, un, un, verdad, un eh, tal Manuel do Pico, non? Manuel do Pico é un homme poco eh qué eh? ¿Eh? No, nos míralo, ve. es un hombre valorado, sí. pero yo digo pues que está tan grande, eh, ¿Sí? tan grande eh, que no está valorado como debería. Deberían valorarlo mucho. <risa> valorarlo un poquijillo más, ¿no? Sí, sí, sí. sí, porque es una pasada. Uh -huh. Es eh, vale. una pasada, eh. un hombre va a que... divertirte, o sea, vas a pasarlo bien, vas a divertirte también. Eu sim, ademais passa outra cousa Non é que que, Man, que Manuel seja un músico excepcional uh -huh. Que o é Que Manuel cante maravillosamente Que te canta uh -huh. Sino que ademais Manuel é unha persoa Excelentísima uh -huh. E podo dicilo con coñecemento de causa Porque eu tiño 60 anos uh -huh. Pero cando conocí a Manuel Eu tiña 17 Ajá uh -huh. É mm -hmm. eh, amigo o meu desde aquela. Uh -huh. Eh poden ver ao longo de todos os, estos anos o artista que é, uh -huh. o gran artista que é e o boa persoa que é. Na la boa. Bueno, es os, os vos soñtades <risa> non no sei entendes claro. imán entre vós outros e eh, eh, atopades vos lógicamente. Hai entendemento. Eh, sí, sí. Hai un grande entendemento e eh, para facer estas cousas poéticas así uh -huh. Decía unha persoa É que claro, eu cando vou Un recital poético e hai un músico O músico vai por un lado mm. E o poeta vai por outro mm. bueno. Mano e eu Temos unha concepción diferente disso Non Nos claro. queremos que se xa todo un Ajá. Es decir que quede co cohesionado y que no me esté por riba ningún nin outro no sí, sí, sí. entón eh, facemos un pequeno espectáculo, voy echbar un pequeno espectáculo, por porque no Ajá, un pequeno espectáculo poético musical ben construíño, ben, uh -huh. ben ensayado uh -huh. eh, eh bueno, eu creo que ben feito porque bueno. co, mal non estará cando é a terceira presentación en Vilagarcía. En Vilagarcía 37 mil habitantes. Tres presentacións. Ostras. Terceira, o sea, est é a ceir en Vilagarcía. Estás demandada, así como como como, como, como marisco no no, no nada, non? Si. Sí. <risa> <risa> cando vayas a Cando vayas a Vilagarcía, si está aí, sí. pues, bueno, aí. Vila García, pois, centollo, eh? Centollo tamén. Acompañado Será, da... Pero como eu son de carril, se daba a meixas. A meixa. Tamén. Ui, no, as a meixa. meixas. No, a meixa. meixas. Ai, as a que este e... ano... Este ano... Dificultad. Cosa complicada estaba. par como ano pasado, que non había... Dificu bueno, dificultades bueno, denominación d'orixe, de cousas eh, adatamente, cousas extraordinarias. Igual que igual que Andrea, tamén denominación d'orixe. Escoita, De, de Carrira Foja Cristo, si. Sí. <risa> <risa> denominación d'orixe de a Foja Cristo. Bueno, bueno. Okay. sis, como din os, os modernos <risa> de agora. <risa> bueno, o, o, o, sí, o que si sí acerte que nos achegámonos a, a, a, a ti por varias razóns, unha delas é por esa presentación que vas a ter, por ese o que estás facendo é, é recuperación, que diciche ti que que ti veces un cierta un certo impás, complicación de saúde, eh, eh, eso É cuestión do ano bixesto, no sabes, o sí. desaparecer o ano bixesto. Sí. É que mira, Julio, eu vou che decir unha cousa. Eu entereime que este ano era ano bixesto. <risos> eu <tamén>. contigo onte. A diro, "Ai, é ano bixesto." moi pouco supersticiosa, moi eh, pouco Igual que son atea e apóstata, sí. eh, tamén apost eh, fajo apostasía das supersticións. Das, Super... das, das supersticións. Es que non son nada... Non creo, son no. a descreída. Bueno, pero, pero parece... Minha aboa prefería dicir peca denta, pero... <risa> pero eso, eso sucede, pero es coita. A ver las ainas, como dí. É, eh, eh, será. Pois eu enterei neonte... De que era Anubisesto. No También. Por eso estoy mejorando. <risa> bueno, pues está rebotado. Tiene que una cosa, ¿eh? Esta historia de no preocuparse de esas cosas... É pura saúde mental. Claro, está, está, está, está finalizando. E aparte de que pues está finalizando, sí. o que nós queríamos tamén chamarte para per felicitarte persoalmente en público e eh, que todos todos os mm -hmm. nosos oyentes, eh, seguidores saiban, non somente por o cariño que che te temos, senón por afecta por a túa participación E moitísimas cousas que cando te chamamos ti nos recibes tan agradablemente, eh, a amorosamente. De verdade ¿Sabes de que, que te digo, Julio, ¿Te sabes que decía miña nai? Dime. Decía, a ti a casa puede caer que tiene un corres riesgo ningún porque no estás nunca. Vale, pues ah, bueno. <ríe> esto bueno. veniendo bueno. Facebook. Claro. ¿Qué hay que Andrea qué decir que... dónde? Bueno, Iri mejora o sitio, é máis nada, bueno, a punto bom bombardeo. Pois pues que saibas que nosotros apreciamos, te queremos, te... entón por iso queremos felicitarte mesmo, fel eh? felicitarte en directo estas festas de Adalencas, como din por aquí, eh, que teñas un vindeiro ano 2025 cheo de ventura, de prosperidade, que, que, que, te, que merecemoslo todos, pero ti tamén, eh... eh Eh, alian... Os mesmos desesos teñen o pobo É certo que non bueno. son religiosa Pero si é certo Que estas datas fechan época mm -hmm. es decir, Estamos entrando no en que os animistas chamaban o solsticio sí. inferno, Que era cando un se reunían a casa mm. Jardaba o, o, o lume mm -hmm. A madeira mm -hmm. es decir cando se recollían para pasar o invierno Claro, claro. O a parte jorda do inverno e uh -huh. era un momento, polo tanto, de reflexionar sobre o que xeras no ano ah, sí. o que tal, que non deixa de ser uh -huh. eh, o mesmo que fallar a, a religión católica uh -huh. estas datas oh, reúnese oh, a familia, reúnese a casa reflexiónaste sobre o que xeras uh -huh. no ano ah, e polo tanto, todo o que se espera é que o ano vindeiro Tiñamos moi boas cousas, tiñamos boas colleitas de todo tipo. Uh -huh. E iso é o que vos desexo tamén. Bueno. Una boa colleita, pois ano que vén. Pois no xa casi te garantizamos esa da colleita na túa trayectoria posto que somos talismán para as persoas que entrevistamos e mm -hmm. falamos mm -hmm. con el. Por lo tanto, xa sabes, eh, eh, aí a colleita, <risas> yo, yo yo éxito vai a chegarse á túa ao teu carón. Pois caleo, éxito, Julio. Dime. A xente que te quedes, ese é o éxito mañá é... poder pois... ese o éxito que eu espero. Pois nos contamos con eso, precisamente por a túa participación e colaboración e a túa recepción tan amigable. De verdad que sempre, sempre te tenemos pendente pensando na túa forma de, de actuar que, de verdad, eu compartín contigo algunha cousa, sempre foi un, un, un momento agradabilísimo. Non somente por chiculates, sino por outras cousas máis pola <risas> nata pola nata de Belén seria <risas> seria sí, eh, o mesmo podo decir non hai nada como unha boa conversa no, con sí. chocolate é unha eh, nata de Belén e, e, e quentinho ademais, eh, judío, judío, ademais, que... ademais que... Con, no inverno, co frío que vai e ca chubia, é o millor que nos pode tocar Co día que había, claro que si sí. oh, bueno, dios, bueno. como chuvia seria Vale. Eh, bueno, agardo ver pronto, prontos, pronto con vos, mm. eh, que as cousas eh. vayan ceando. Claro. Como teñen que ir tirando. Eh, bueno, e eh, eh, eh, traballando na creación poética e eh, a mellor Que nos sorprendes pronto pouco con no, algo. No, no creo. Con no, no publicación, creo. non. Mm, bueno, agora eh, para abril para abril teremos o oh, eh, ah. acabado xa, eh, espero ese era, era o Planck, o premio, eh, o, o premio de Vidalba que de Vidalba. vai publicar a Alvarellos. Enrique Alvarellos. Enrique no. Alvarellos. Sí, señor, Quique Alvarellos. Exactamente. Que un excelente editor e sí. co que eu tiña especiais ganas de traballar porque mm. eh, cando eu me presentei o Torre de Calda mm. era Quique Alvarellos. Sí. que facía a publicación. Uh -huh. E xusto, un ano antes da, de que eu janara, uh -huh. eh, o concello de Cospeito decidiu cambiar de editorial. Uh -huh. E eu quedara un pouco fastidiada, porque, cando janei, porque tiña esperanza de que volveran a ele, pero non volver. Bueno. E por fin, por fin, uh -huh. ya ahora sí, que me toca publicar con Álvarez. Uh -huh. Muy e... Bien. É pois... un prazer traballar con xente diferente na, nas cousas. De todas maneras, eu creo que que eu sabemos entendernos ben, porque me da a sensación de que temos máis ou menos a mesma concepción do que debe ser un libro. Pois, eu queñicenga a An, Enrique Alvarellos eh, un día en lú que iba acompañando a seu pai. Uh -huh. ah. O seu pai era toda unha personalidade. Era una personalidad... De, Era una personalidad importante. Y, y un referente. Y, eh, un editorial. Uh -huh. Eso es. Que ahora está en el mismo sitio que tenía antes en Lugo, pero sigue trabajando igualmente. Pues sí. Y... Bueno pois de verdad que é, é un placer falar contigo e é, é unha honra. Escoita, entonces que novedades nos podes adiantar para que os nosos ointes saiban da túa traxectoria. Sabemos que, que tens tamén eh, a túa difusión nas redes e eh, cousas parecidas que se muetan no Facebook, por exemplo. Pois mira. Vamos adiantar porque como vos quero ben e eh, non creo que Kike me ve, eh? <risas> o no, Concello de Vila Alba tampouco. Vamos sí. contar un pouco quixino así rápido que enredo rapidamente, eh, o que é Meridian Horicio. Mm. é un libro de viaxes. Ah, bueno. Desde o corazón. Como ti eres tan viaxera, te queremos tamén, por exemplo, en algunha ocasión que te achegues aquí a Onda Os Galegos eh, do Mediterráneo, eh? Yo le digo a miña xente, digo, teño 60 anos. Mm. Mientras poiga ir movéndome, me entere que ir longe. Cando ah, bueno, o pero... corpo non vea pa máis, e... Sí. Cando me chegará por aquí cerca Pero de momento vou longe pero... A historia está en ser eh, en Como viaxa un y no? uh -huh. un xeito de viaxar A parte do físico é emocional eu, eh, eu teño un amigo que di Que eu son como unha cadeliña pequena <risa> Cati pequena Renascida, sacada por primeira vez O monte uh -huh. Que vai correndo dunha esquina a outra Cheirando aquí, cheirando a la ciudad uh -huh. Non sei se me explico sí, sí, sí. Pois eu son así viaxando Morra da curiosidade bus, bus, buscando, E fago fotografía buscando. Este uh -huh. libro está construído uh -huh. con esa sensación de cadela cativa uh -huh. cheirando floríchase de todo polo monte adiante uh -huh. Uh -huh. e as fotografías Eso é un meridiano pues... pero sen perder sen perder a perspectiva Isto quero decir no é eh, o que no como se le chama un galego uh -huh. un xeito de chamar de en galego o meridiano de Greenwich. Uh -huh que é o que marca as horas na vida humanas. Ese <coughs> si. si, o principio e o fin do tempo, empreza no meridiano orixe para nós. Mm. E para min, o principio e o fin do tempo en casa en Carril, casa en Carril. Claro. Ese é o punto meu claro. do meu meridiano. E desde aí para fora, podo contar todo as horas das, outro, das dos outros lados. Moi ben. Por eso vos digo, ese é o meridiano orixe. Así pois. si que creedes, así mm. si que vos leo un claro, sí. no, me, temos uns un minutinhos para poder escoitar da tua própria vale. voz esa creación, lóxicamente pois pues vou, vou vos ler un que fala de Sabucedo ah, oh, sabes, eso, un, un sitio de onde... terra de monte de, de, de, sí, sí, señor. onde hai moito moita natureza e moito cabalo salvaje eso, si sí, eh. eh? eh, porque claro, non este poemario eu vou fora, pero tamén quedo dentro Ah, e polo tanto falo desco E digo Os sellos do vento xorden da bretema Coestoupido da devoción A aterranai Pousada nos seus cascos mh. Un silencio de boaxia Agarda os cabalos no pico teu E pegazo Unese o descendemento con flores de tocio Engedellados nas luatrinas Agrea fantasmal merxe da nube De pó, creando mutilacións Fotográficas mh. Son da estirpe, os centauros agosto e tempo de bestas sabucero mm -hmm. ese é o de muy sabucero falta sí, o che mencionar aos aloitadores eh, os aloitadores son centauros son, claro, claro. non hai diferencia entre grea entre a grea e o aloitador son a mesma coisa claro, claro o mesmo espírito uh -huh. para min, cando falo de cabalos dos cabalos de Sabucedo mm. falo dos aloitadores e aloitadoras claro, que, claro sí, sí. que cada vez hai máis aloitadoras sí. maravillosas que, con forza, eh, con forza eh, exacta. sí, exactamente, con forza ah. igual que saberes que en Sabucedo mm. non se usan cordas nin paos, nin se marcan Nada. os cabalos nin que a xetería que teñen, si, sí, algúns antigos, pero agora os cabalos levan un colar con localizador sí. levan, son desparasitados nestas, nestas nestes curros neste curro, sí. son desparasitados tratados, os cabaliños pequenos os poltros son eh, separados eh, para, para que non se manquen é claro. mm. unha maravilla de amor á natureza Ahí. por moito que digan algúns animalistas que eu creo mm. que non foro na vida ali <risas> que é unha barbarie sí. a barbarie Fala. é falar sin saber Sí, ese, Eso, ese es falando sexo igual cos curas, non? O sexa, o... De, de, mira, vamos contar unha cousa, non que denunciaron a Sancelo por que de maltrato animal En Vila García votamos mm, unhas risas con eles Que aínda hoxe resulta que houve unha denuncia gravísima De que Vila García, nas, nunhas festas, non me que festas foron eh, Nunhas festas, hai uns anos que, a pesar de ter unha especie de norma na que non se podía non podía haber animais mm -hmm. es decir explotación de animais e tal tiñan unha atracción de ponis mm -hmm. que estaban amarrados a unha corda bueno. e daban voltas sí. e voltas e voltas claro. Ah. Bueno. O que non foi é que o, o que foille que eles miraron mm -hmm. e viron os ponis dando voltas mm -hmm. o que non sabían era que esos ponis eran de madeira <risas> Así que para falar das cousas hai que, que, ma... que saber hai que... que saber que os cabalos están en mandas Sí. Que non poden andar cun cabalo ten medo cando está só, sí. non cando está nunha manada. Home, claro. E claro. todas estas cousas, sabes, <coughs> que, preguntando, que... estudiando hay... un pouco. Sí, sí, para falar de algo que... que, que, que para coñecelo tens que practicalo, non? Exactamente. Mínimo. Claro, claro, sí, no, tens que saber. Como no mínimo. Saber. Eu non te que vayas matar un touro. non Para saber o que é. Sí. No. Pero, pero tens que saber o que se faen. Claro. O que se fai nunha, nunha tourada, por exemplo, non? Entón, aí, sí. lógicamente, e si eres unha persoa sensible, vas dicir, isto, non. Sí. Uh -huh. Que ventaxa ten para o animal? Ningún. De... Que ventaxa ten por... para o animal un curro? Claro. Toda. Por quitar, quitaron estas motos, esas motos pequenas, prexuntalos. Non, aquí un... non... Aquí para juntalos aise, eu, isto agora, agora todo todo amago natural. Nunca. A ver, es... poden buscalos nos coches, buscalos. Sí. No. Pero logo juntalos é ese, é ese, hai que pensar outra cousa. A ver, porque eh hai moita xente que di, é que lle dan ca man no no no nasancas na, na aos hmm. cabalos. A eh. ver, señor un cabalo canto pesa ¿Eh? unha cachetada que lle pode dar un humano cabalo que sí, sí, é por favor eh. un sí, poquinho de por sí, sí. favor e ademais outra cousa que, que hai que ter moi en conta no ano 2007 a Unesco declarou estas festas de interese turístico internacional por algunha cousa seria por ¿no? alguma razón claro, porque claro. se si a Unesco declara de, de isto pois, pues, no, no, bueno eh, a ver. por algo será exactamente. Sí, porque se si foi a violencia, obviamente. Sí, eso no, no, no faría. Uh -huh. a, a verdad é no sí, sí, que esa tradición natural por 100% non é precisamente unha cousa que vai en contra precisamente dos animais. É precisamente por eso, porque os coidan es... e porque os levan adiante con, con, con Porque muitísimo... se coidan. Preso, porque llamais. un animal que leva, un animal salvaxe, non esquecamos, que estes mm. caballos salvaxes Están no monte sí, sí, sí, sí. Cando chega o inverno Se si non hai pasto Esta xente, dos carros que sacou no curro Van deixandolle ba balas De sí, palla si, pa pa por aí va Van alimentando mm. sí, sí, sí, Botandolle unha man para alimentar sí, sí, Cando sí. se vaian é para cortarlle as, as crinas sí, sí, sí. As crinas porque se cortan Porque, nos toxos, eh, porque teñen nos toxos, eh, porque teñen carrachos, porque encenden encende de de de perdón unha expresión, que, perdóname a expresión, é sí, sí, de, de, eh, de moitos chinches, sí, sí, é moitos chinches, e muito, Así, e aínda por riba, muito ben o sea, as feridas, si teñen algunha ferida, curaselles. Mm. En fin, eh, creo que é o beneficio grande. Pois, pues... beneficio grande. De verdad que si sí. a verdad volvemos a repetir as nosas felicitacións, Andrea e eh, eh, eh, bueno, pois, ainda que ti viaxes moi lonxe pois, eh, eh, se si fas parada ou intercambio oh. unha pausa en, en, aquí en Cataluña agradeceremos xo eh, Contaredes eh, conmigo, claro, espero Aí <risas> se dijo Os jalejos do Mediterráneo estaremos contigo eh, non somente tomando un, ao mellor tomando unha un, un, un, un xantar típico catalán. É eh, o que prefiro é unha conversa maravillosa con vos, vale. que o que realmente presta é alimenta. E ainda por riba ten unha ventaja. Non engorda. <risas> eh, que sí. se enxexaba unha edaxe, hai que mirar estas cousas. Tamén, <risas> tamén, hai que ter cuidadinho, non? Porque o médico... Querido se... díño, esteve unhas prestas fantásticas de, de a audiencia... Que deixen de pensar nas parvadas do mundo A vida son catro días Mal contados Disfrutades todos Todos bem. a cada un deles E cando unha mañan eh, Que vos cercades do leito E chove, e está mal día E que ir traballar Diz, va, esto son sete oriñas En sete oriñas estou fora Botan as risas Cantas e si fai falta O que faga falta Pero sobre todo Disfruta de Galicia. Muy bien. Y tanto. Muchísimas igualmente, igualmente. Que cuídate moitísimo eh, eh no no vindeiro ano voltaremos outra vez a incomodarte. Ay, a mí non me incomodades. Sin <risa> comedor de que queiras. Vale. <risa> Al... Veña, un a, aperta enorme Apertiñas el mentiño xeico, sería. Hasta logo, hasta logo. yourself a merry little Christmas let your heart be light next year all troubles will be out of sight have yourself Make the yuletide gay Next year old OPE Sambolla es juga a Ràdio Samboy. Aquest dissabte 22 de desembre tens una cita amb la retransmissió directa del derbi Sambolla a la primera divisió catalana. Sintonitza la tretzena jornada de Lliga a partir de les 6 de la tarda, on hi ha molt més en joc que els 3 punts. Esta retransmisión es una cortesía de La Bomilla Media y Radio Sanboy. Radio Sanboy. Mes la curantaños am Galegos no con Armando Fernández y Julio Cougill.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 o último deste de ano 2024, agradecemos che, eh, sobremaneiramente eh, Pois pues, sí, unha unha boa ocasión, unha boa oportunidade para eh, estar con vos, eh, tamén para aproveitar e eh, despedir eh, o, o ano radiofónico vale. en que quede uns días para o, o final de ano oficial Pois pues, bueno, eh, galego no vais pois pues, eh, tamén ten hoxe o derradeiro programa. Mo eh, bueno, unha honra estar aquí tamén para acompañarvos. En esta data pois pues, especial. Tú ese quenche preguntou de, subdivídelo en varias secións, entonces sempre acompañás ao principio con unha música especial. E o primeiro titúlase Bulebule, bule", non? Por lo tanto, vamos, bule, a, decir, bule, vamos a decir ao noso técnico que poña música E eh, despois eh, intervestí, non?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 as políticas de aceleración para proxectos industriais que implanta a propia Xunta, ou sea que neste foro convidan a nivel estatal a un pouco aplicar eh, estas políticas que te a Xunta de acelerar todo o procedemento de burocratización para sacar adiante proxectos industriais, que non tarden tanto en aprobarse e agilizar de unha maneira a implantación industrial en Galicia. Que ten os seus pros, e os seus contras, muy ben, de acordo? An... Hay que decir que Galicia ten en Madrid unha oficina, chamase oficina económica de Galicia eh, onde eh, se poden eh, asesorar eh, a empresarios, proxetos empresariais que queiran vir a, a, a emprender aquí a Galicia Iniciou a súa actividade de asesoramento e información ala por abril de 2024 e a día de hoxe contabilizan unhas 13.000 consultas, o seja, claro. que parece que hai, polo menos, interés informativo en buscar Galicia como el eh, lugar, como destino dos seus proxetos empresariais. Mois ben. Vimos con a terceira. Viña. Despovamento e desequilibrio territorial. O Consello de Contas eh, alerta sobre o perigo que supón o despovamento para preto de 100, de 100 consellos galegos.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 en a servizos sí. eh, públicos que teñen que ofrecer eh, sí, sí. Eh, o, a, algunos máis básicos poseo pues, eh, o acceso a sanidade mm. eh, ao transporte público por non citar outros como pues, eh, o poder achegarse a comprar supermercado, o supermercado ou servizos bancarios, etcétera sí, sí. O informe mm -hmm. do Consello de Contas pongo foco tamén no desequilibrio territorial de Galicia sinalando que os municipios con maior risco de despobamento atópanse en lugo en obrense e como sabedes sempre, hai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 Veñen de presentar en Galicia unha empresa que ofrece servizos a domicilio para facer máis levadeira a vida da xente que loita día a día coa xoidade. Eh, está dedicada aos servizos sociais, eh, falemos, así se chama a empresa, ofrece acompañamento activo ás persoas uh -huh. maiores que o precisen. Uh -huh. Os seus servizos poden contratarse para épocas concretas, nas que os maiores precisen,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 a cousa vai por un número... Anteri bastante... anteriores foron se descubrindo, perdorades. Sí, eu creo... Bueno, eu cuido que sí, sí eu polo menos dénme de conta de alguna. se acaso, despois a mi copechado comento, pero que en realidade eu creo que sí que me dén conta. Eh, eh, nesta ocasión me parece que está en primeiras datas a, a, a tua... Bueno, no, non adiantes nada, e a ver a xente se, se atreve, que, ver, se atreva, eh... que se atreve, que se atreve, que se atreva, que participe, a ver quen atopa ovulo sí. de hoy. And, and, bueno, andaba andaba por ahí. Vamos a segunda vamos, vamos a la segunda parte que Veña. es esa que ti denominas ¿Qué pasa qué pasa, no? Vamos que a. ¿Qué pasa qué pasa, qué pasa? la a Sacra. Vamos a la música para ir.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 Ajá, Sábado pola mañá aparecerá o palpador Baixado as montañas do Courel En Quiroga, en o mercado E o domingo haberá música de mañá de tarde Coa charanga tradicional Que vos convida un día coñezades Que se chaman Beno Fan Ben, pois... É pois, un nome tamén moi moi, moi acaído muy, Beno Fan muy ben, muy ben, E tamén remato este informativo acelerado Con que o Monfortino Eduardo Iglesias Volverá a competir no Rally Car uh -huh, No ah. 2025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 o whisky Nelas. Mhm. Mm <coughs> xa que aí queda ese informativo acelerado comprimido de cousas que eu resaltables uh -huh. e importantes que a xente que poden resultar curiosas eh, coñecer de saber Grande celebración, Aires Muniz que ademais é, é preciso e é conveniente probar e participar comprobar esos produtos que teñen non somente o queixo sino tamén a, a, a, a outros produtos máis que elaboran co, con esa a, mm, mm, leite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 xa logo que mais breve, hom máis profundo. Os saludo novamente. A fala de un si, un tema que fa... nos convida a esta eh, terceira parte do quenche preguntou que é sabiduría popular. Tampou como rebautizou o amigo Julio A anotación da libretiña pequena. Sí. exactamente. Ten moito que ver con eso, pero que en realidad é popular, lógicamente propiamente dito, que ti recolles, si si, sí, sí, na, na, na libretiña, pero que ten muitísimo m, muitísimo fundamento. Hai a... mandar un día unha foto xa como friki mm. eh, para que riades, riades un pouco, é eh, unha foto das libretas que teño eh, con as gomas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 e que ten todo aí concentradinho xunto, e que alguén lle poda interesar. Muy ben. que lle interesa a todos os nosos ointes e seguidores, porque senón sí. non nos felicitaban tantas veces como nos felicitaban. De verdad que pues, sí. Pois pues, pues, mirade, hoxe botei má do dicionario, porque mm. as veces eh, eu son... Bueno, o que dixen antes, eh, con orgullo, eh friki, eh, amante apaixuado de, do galego en todas as súas manifestacións,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 e a súa confianza, a súa amizade con galanos. Perfecta. Outra, adornar. Tamén é válida en galego. Sí. Mas temos outras ben fermosas. Sí. E vou vos dicir tres. Engalanar. Engalanar, sí, sí. Adobiar, sí, sí. Enfeitar, esta si sí que me gusta Fe... Enfeitar e enfeitizar tamén, as dúas. son son coñecidas, sí, sí. Mirade que tres verbos temos aquí para eh, non ter que recurrir ao manido ou que emprega o castelán uh -huh. é o que temos todos presente por, por bueno, porque é o que máis se di entón tamén é o que máis nos ven a cabeza en vez de adornar, pois engalanar enfeitar ou adobiar outra tamén que decimos ás veces por unha traducción do castelán navidade uh -huh. navidade ou navideño non é correcto non ven, Na ni navidade ni navideño entón hai que decir Nadal nas festas de Nadal ou no Nadal e quedémonos con Nadal lógico, si sí, tanto e outras dúas, villancicos non eh, son villancicos son sí, sí. en galego son panxolinhas xolinhas, <risa> si sí, señor sí. sí, sí, aquí non cometemos tanto erro pero ainda hai que recalcarlo si, si, si remato con campanadas de fin de ano ah. son as badaladas de fin badaladas, de ano badaladas, sí, si, sí. si Entón, non digamos campanadas, cando temos, e ben fermosa é, a palabra badalada. Badalada, pues, sí, sí. esperamos chegar con moita saúde, e con moitas ganas de xolda para ese día, e, e comer as uvas cando nos boten as badaladas de fin de ano. Claro que sí, en un atragantarse, moi ben. E como e xa como guinda ou como ramo, poñemos sí. yo ramo a sesión de hoxe e a última colaboración do ano uh -huh. eh, en sabiduría popular, como sabedes este novo curso en Gadín hai unha unha innovación que é que botoman dun amigo, unha amiga a que como vos decides entre aspas incómodo te <risa> eh, pide e colaboración, eh neste caso <coughs> a boa de Celia Díaz, eh, profesora escritora que tamén creo que coñecedes. Sí, sí, sí. Eh? Pedinlle que nos diga a súa frase favorita e eh, aí tedes creo que o audio xa veredes que Que galano de, de audio nos manda para rematar a sesión Pois pues sí, sí, vamos a escoitala directamente Celia Díaz Vamosala Olá, bo día Son Celia Díaz e son escritora e filóloga Así que as palabras son a miña paixón e a miña ferramenta de traballo E a fraseología é un ámbito que sempre me interesou moito Porque os refráns e as frases feitas además de ser unha fonte de información da sabedoria popular Pois adotan ser moi ocorrentes Eh, cando José Manuel me dixo que le unha locución, escollín unha que eu uso con bastante frecuencia e seguro que moitos de vós tamén a usáis. Malo será esta é que eu escollín. E escollina porque nos define como persoas absolutamente optimistas. E isto é maravilloso. Ademais, esta locución ten varias cousas interesantes. Primeiro lugar, é actual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 Por exemplo, eh, que vas casar e tens medo de que o tempo te estrague a festa, pois sempre vai haber alguén o teu carón que te diga, olle, malo xerá. E así, xa non tens que preocuparte de levar jovos as clarisas para asegurarte de que de que vai ir sol. E iso agradecese, porque con tantos preparativos por diante, ten unha tarefa menos sempre é un alivio, non? Ou, por exemplo, que tens un exame difícil, pois un quadrimestral na facultade, ou carné de conducir, ou o mesmo unha entrevista de traballo, pois se te din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 E aproveitando que estamos xa nestas datas, pois, pues, nadal bon para todos. Pois pues sí, señor, nadal bon para todos, eh, tamén eh. para ti, José Manuel. Que, que hagas haga allo de, de colaboración, eh? Claro sí, que sí, señor. Que, que completa, sí. eh? É feiticeira. Con... Celia sabe transmitir. Da, é unha boa comunicadora e, tamén, tío eh? Tío xeche, eh? Un feiticeira. Sí, feiticeira. Sí, sí. Bueno. Comunica moi ben, a verdade que a mí, te, te... bueno, sempre que falo con ela,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 Sou eu meu Sou eu meu Vou buscar quem mora na luz sou meu Sou meu Sou eu meu Vá buscar quem mora longe, sonho meu Vá mostrar essa saudade, sonho Com a sua liberdade, No meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada afunda, só e traz Melancolia, sonho meu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 Mostrar essa saudade Sonho meu Como a sua liberdade Sonho oh, meu Como é o céu a estrela guia Se perdeu A madrugada fria Sobe o trai melancolinho Sonho Sinto o canto da noite Na boca do vento Vagera a taça das flores no meu pensamento Tanta pureza de um samba, sentindo marcado de uma dança amor O samba que mexe o povo da gente O vento a vadiando a flor Tanta pureza de um samba, sentindo marcado de marca de amor O samba bimenta o povo da gente O vento a vadiando a flor, só meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu, meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu, meu. Meu, meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Alô Xerém, vindo a porta Santo Amaro Xerém Aê Joc és el programa del Consorci per a la Normalització Lingüística que promou el joc i la joguina en català. Busca jocs en llengua catalana i les botigues on trobar-los? Entra a totjoc.cat A Sant Boi en trobaràs a la llibreria paperaria Barbus, al carrer Ramon Llull 16, Toca Fusta, al carrer Cerdanya 38 i a Bacus, Indústria 16. de 40 años amb tu Galegos No Baix La llarga se Cariño que... chulo, tenemos por aquí al señor Francisco Baleiras, Baleiras. Kiko, Kiko, para los para los amigos Kiko. Kiko Baleiras, vale. Vamos a, a, a saludarlo. Muy buena tarde, Kiko. Buenas que tal? Buenas tardes, benvido Boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por atendernos E, diante de nada, para que os nosos ointes saiban Felicitacións, porque eres o gañador do 38 Certame de Poesía Rosalía Castro de Cornellá polo sí. teu poema Brillar Alguns textos para Becedipo Pois sí, é sí, unha máis que teño que que agradecerle o xurado Que ti verá ben ver o testiño e... É que merece o seu premio É toda unha honra, claro Para nós é unha honra Que que, que engrose so, ó, a nómina de, de, de poetas premiados Nestes anos 38, 38 anos Que levamos de, de trayectoria 30, 38 anos? De, de trayectoria, uh, sí, sí madre mía. 28, bueno, es... mira, xa xa ten o premio tres anos máis que min. Bueno, <risa> non a boa, no boa. Bueno, Escoita, ti non é a primeira vez que eres premiado, porque teño entendido que tamén fuche gañador do Eusebio Lorenzo Valleirón, no Concello de, de Dodro. Por lo tanto, Por... Eh, recuncas con premio, non? Exactamente, sí. É eh, eh, bon, daquela foi tamén inesperado, como a este. Eh, Unha figura case que que vertebra os dous premios e Anxo Angueira, creo, non, porque aí ah, que estaba ah, ah, eh, como presidente, se non me equivoco, vi, bueno, enseña algún vice, si, sí, dice, exactamente. Sí. Están... E a la endodoro, tamén se non me equivoco, foi o coordinador do premio do premio durante moitos anos. Sí. Non cando gañei pero pero sí que, sí que votou a Lianes porque é veciño, claro, de Manxelle claro. eh, eh, amigo de, de Lorenzo Valleirón, claro é un buen agua aí que se enfía aí non era boa, non era boa bueno, a xente, bueno, o, o xurado eh, seguro que traballou, bueno digoche, entre comillas, que tivemos nada menos que eh, mm, mm, tres horas de, de discutindo para ver quen era o que, o, o, o que tiña que, que gañar Caray. Sí, sí, Oye. no, no, que no, sí. esta gente cuando se pone a <risa> Bueno, incluso tratando eso de poesía, ¿no? <risa> eh, hombre, es eh, lo bueno. mejor que se puede tratar la eh, poesía. Bueno, eh, precisamente a que nos minte, como decir, eh. se le dicen en, en otra ocasión a, a otra persona que que mm -hmm. con nosotros. Bueno, primero de nada, en eh, fin, sí. que o teu traballo creativo tamén non mm, faz público nas redes sociais, tens algún lugar onde a xente poida mirar ou, as, ou os nosos escoitantes e seguidores poidan mirar algo da tua a, a, a, creación poética? Da obria, sí, mira eu redes sociais non teño porque mm. nunca funeu moi bueno, ou xa sea, moi dado a, a estar na rede se, eh, xa, xa de moi novo, tardei moito en ter o ordenador en acceso e internet, nunca me preocupou moito sí. eh, Tivena, cando, cando traballei na librería Xanda Pólvora por temas sí. de traballo sí. pero, bueno, as obras publicadas eh, si se poderán conseguir está aí o tempo da Cireixa en, sí. en, en Positivas que foi o, así, o primeiro poemario fixen cunha cun editorial antes tiña así cousinhas autoeditadas mm, mm, mm, e eh, está o, o que comentaste de, o de que do... gañara o de Dodro de Urda do... que está editado tamén na, na editorial Xanda Pólvora Muy ben. Eh, bueno... esas cousinhas, eh, pois supoño que si sí, algo haberá por aí en algún en algún blog, no que tiña participado de outra xente, pero así de memoria na rede, un pouquinho, teño ba que díxelo vale, pois <risa> no, pues nos animamos a que o fagas porque non somente es por, por, por eso, por tua para que, para que más, sí. a tua creatividad senón para que coñeza un pouco máis para ter máis visibilidade a túa fórmula bueno, eu teño que destacar o que escribín como secretario nos comentarios que o xurado os membros do xurado me, me, me deron a entender, non? que Dicen que se trata dun poema escénico, cunha linguaxe moi creativa e da dramatruxia e inspirada nos tráxicos gregos, facendo xogos intertextuais con cinematografía europea. É unha escrita con marcada elaboración rítmica e grande musicalidade que trata de romper o, as fronteiras de xénero achegándose á prosa e a teatralidade. Escenificación 100%, non? Ah, aí é nada coitar isto bueno, <risa> pois... ti, ti, ti, sí. ti nos dirás ah, exactamente. Kiko eh, exactamente, pois mira eu eh, foi casi unha cousa que co tempo me tinde conta, inconscientemente a as artes escénicas mm. eh, inspiranme moito non eu todo o que ten que ver coa, coa corporalidade o teatro, a danza, é algo mm -hmm. que me chama moita atención, e pouco a pouco foi salindo na escrita mm -hmm. e eh, O propio texto de que gañaron xa, xa tiña así Unhos guiños á arte escénica e Este, por suposto Porque, bon O final trata de dunha reelaboración do, do mito de Edipo eh, eh, Dándolle máxima prioridade A voz da suanaia e o casta Ajá. Entón eh, O que se fale dunha tensión Tamén da, bueno Do que entendemos por familia Por desecho, por culpa Eh, por a débeda eh, entón aí todo se trenza eh, a través dun, dun mito que xa está eh, moi moi traballado e eh, moi ben traballado aquí por exemplo, se non lembro mal Manuel María adatara os, os dous eh, eh, ou bueno, as tres partes do Edipo de Sófocles mm. tanos o momento, nos 80 penso para a escena é eh, eh, nada, eh, claro dicir que eu eh, os testinhos que mandei pois son unha selección moi breve dun traballo que é moito máis longo te levo traballando desde por lo menos desde aires de anos eh e si sí, o o tratamento da linguaxe é algo que tamén me, me preocupa moito a sonoridade que me parece que que xa tamén hai do propio corpo, non, que falaba antes, uh -huh, uh -huh. Que, que para min é fundamental porque a poesía pasa sempre polo corpo, non? Uh -huh. Eh e despois claro, pois eh ao falar de dípo hai que falar de Sófocles, eh claro. para min unha inspiración tamén foi a, a a visión que ten do mito eh, o, o director italiano eh, Pasolini, Pasolini, Pasolini sí, sí, sí. ese é o diálogo que eu fago coa co cinematografía non? que sí. me parece unha, unha obra potentísima como a toda que que traballou el uh -huh. e eh, eh, si, sí, sí, de Pasolini sobre todo ese rostros non? que eran de xente normalmente de xente do comun eh, actores e atrices que eran non profesionais Uh -huh. eh, eh ahí había una dignidad en esas miradas que a mí siempre me Bueno, me chamou a atención eh cando iba traballando o texto e pois ao final pois tamén que eu por o seu propio peso a referencia a Pasolini, non. Claro. claro. Eh, hai un pouco a, a historia. Sí, sí, ti dices aí en un momento determinado do poema outro corpo, outro, outro, outro e outro es parecidos, eh... lacerados. Ba, a mm -hmm. verdade que eh, uh -huh. bueno, unha trayectoria... isto. Bueno, o, o que sí, te, tenemos que con, contactar o contra, contra, concertar contigo como podemos eh, publicado na nosa revista, porque senón sí. o, ocupará demasiadas páxinas ou mellor buscar unha fórmula para que na maquetación a xente tamén disfrute dele, non? Claro, aí, aí o, que, o que o que mandedes cando sea a ocasión de maquetalo sí. e, e, e bueno aí estou a disposición, non? Que vale. é certo que eu, por exemplo, a a página para min é moi importante porque claro. ao final o espacio que toma o poema claro, claro eh, cando falabas dices corpos precisamente non? que se repiten unha outra vez son os cadáveres que salen na, na película de Pasolini Escorpos, cando, sí, sí. cando chega a peste a, a temas non? Sí, sí. Eh, que les pasaron eh, negros non? Como? Aqueles pájaros negros. Aqueles pájaros negros, exactamente. De verdad. Sí, sí. Bueno, de verdade que é un texto fantástico, fabuloso porque precisamente por eso o, o, o xurado Elixute, lógicamente. estás traballando nalgún na, na, na outra cousa agora? Pois mira, agora eh, precisamente estou aínda traballando neste texto na, no que a súa complementación. Exatamente, máis longa, porque, bueno, este texto, no sei un momento, houve unha oportunidade de publicarse, pero ao final viñen e eh, retirei-no porque non o daba, estaba me dominando a mí, o texto tiña máis de cento e pico páginas, bueno, claro. unha barbaridade, claro, e agora o que foda. estou facendo é acurtálo, intentar precisar máis as cousinhas, a ironía tamén ten que desbastar un pouquinho a, a crudeza que o atravesa, non? Mm. Estou aí, o que pasa é que é moi difícil traballar coa ironía é salir vitoriosos, non? Uh -huh. Pero um, aí estou, e despois, eh, pois mirade, eh, un, un, un días despois de que me chamara desde de, de Cornellá, eh, pois chamarónme tamén do, do Concello de Mondoñedo, porque outro testiño sí. eh, galardonarono co Leiras Pulpeiro. Leiras, sí. Uh -huh. eh, eh, nada, fai uns días tamén. Eh, tamén estaba traballando, traballando neso, e eh, uh -huh. Unhas referencias clásicas tamén en este caso falo, bueno, unha historia de cabaleiros, donzelas e reis Pero invertindo un pouco tamén os roles de género Que é algo que me interesa moito E, eh, eh, bueno, falando do Corazón e da Rosa Que son dúas figuras que últimamente pues bueno, están conmigo, acompanhanme, revisitalas, non? Son dous símbolos que sempre estiveron presentes na poesía E interesa-me moito ese xogo, non? De coller cousas que xa foron tratadas ao longo da historia da literatura e poder hoxe darlle outra, outra visión, non? Perfecto. De, bueno, con os nosos ollos, e falando de tipo dos ollos Va claro, claro, claro. yo amor, yo amor, lóxicamente Eu sí, sí. amor, claro, claro. Escoita, eh, comentábache iso da, da publicación na revista que claro, te, temos un espazo bastante limitado porque xa sabes que as revistas teñen ese eh, ese handicap, pero que o que podemos facer, é, eh, bueno, unha vez que o monte que que, que eh, apareza a maquetación mandarcho o a, a posibilidade ou a probabilidade ou a proposta, pero que tamén pode pode pode facer o aportar si queres, a lo mellor algunha algún tipo de ilustración para que completala, non sei, o mellor, pois eu encantado, porque mira, falando deso, eh, eu teño, bueno, unha parte unha parte importante do, do texto que, que non son xusto non non entran do, nos poemas que mandei, hmm. pero había unha como morfanaba antes deses rostros de Pasolini, pois son hai tres escenas da película donde sale a mirada de Iocasta, a mirada hmm xa Baleira de Edipo e a do, é, é do Biden, bueno, visionario ou oráculo que é Tiresias mm. e eh, eh, entón teño tres fotogramas de da película eh, eh, bueno, fotografiados e eh, modificados por mim e sempre me fixe ilusión que en algún momento se poidera salir eh, publicado eh, como foso texto pois que de algún xeito esas, esas eh, imaxes o complementasen e eh, mira Por aí podemos igual traballar. Vale, pois, pois vale, quando teña máxatación no Álvaro Acea Antonio Díaz, que é o que dirixe a revista, pois pedirélle que que che faga chegar e ti pois complémentala por do xeito que che pareza e dices, "Bueno, pois dúas páxenas máis, unha páxina, é, é dicir, o, o que o que che convén a ti porque o autor sempre é o, o que decide cual é a fórmula para que os seguidores ou polo menos os lectores, jos jos que xos, xos. A, a, a creación, pois que disfruten precisamente coa túa proposta, non? Claro, é unha encantadísima ademais, o, o tema da malcetación é unha cousa que sempre adorei eh, eu eh, dibullo moito, non? eso, o que lle vos comentaba antes para min, o texto na página mm, é, ten unha vida propia casi, non? Cando ti estás lendo que unha, que unha unhos versos vaian nunha columna ou noutra, ou sean prosa ou vaian en, sí, en vertical, sí. eh, quer dicir, ten un seu porqué, polo menos no meu caso, non? Si, sí, si, sí, o espazo eh, que dices antes. O espazo, sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí. O espazo sí, sí. por donde transita a palabra, ao final sí, sí. a palabra ti de estar rendo vela, non? Uh -huh. eh, ten o seu o seu propio hábitat, non? Uh -huh, uh -huh. Entón, eu encantadísimo, no que me deixa de, deixe de aportar, pois, pois intentarei eh, dar as propostas que que mellor convenhan e, e falalo con vos, entende logo. Moi ben, moi ben. Bueno, pois xa lle diría o noso albacea Antonio Díaz. Seguro que, sí. que, que estará encantado da túa proposta. Bueno, sí, no outro ámbito, sí. ámbito de cousas, ti eh, eh, eres de, de Carballiño, non? Eh, aí, ao lado do, do balneario, eh, eh, <risas> en, ese, en ese grande espazo que, onde se celebra a grande a grande festa do polvo, que sí, se onde grupo... se fae a mellor festa do polvo. Bueno, o... <risas> O polvo si sí que está ben non no, no fai falta para achegarse precisamente á festa para degustar o polvo no? No. As, polpa, as pulpeiras de, de Asturese seguro que de, ofrecen ese, ese grande manchar moitísimas veces quizáis unha fin de semana ou quizáis qualquer día da, da semana en cualquera dos vos restaurantes e tabernas que tendes aí en Carvalheño podes degustar mo, moi agradablemente verdad? Sí, claro, agora de feito o 31 eh, deste de, de mes porque aquí a, a feiras en Carballiños son o, o 15 e o 31, non mm. hai dúas somías. Mm. E a do 31 de decembro chámannolo de Feirón sempre. Pues Por ah, sí, a xente sí. sae así as amizades, antes sí. de ir a, a cear car familias, En vaia, vamos. Pero si sí que se reúnen moitas amizades eh, polas ruas se o permite o o tempo, ese non dentro. Eh, Xuntan se comen, eh, beben eh, eh, Dan xa benvido ano Unhas horas antes de que chegue Claro. claro, claro. Acompañando ese pulpo Con, con pan de cea ¿no? sí. casi, casi obligatorio Si, sí, bueno Por sorte está o pan cea, Pero tamén temos o cerco de ceas Que tamén está moi bo Tamén ah. hai outro de Porto de sí, Moi rico sí. Eh, por a por sorte, eh, en pan nos ben servidos tamén. A verdade é que sí. Sí, sí, sí, viño, o viño hai no Cabañelas, hai no Ribeiro, o sea está todo perfecto para <risa> pa, <sí>, señor. <risa> para pa acompañar precisamente. <risa> e despois, e despois al... taciña... <risa> algun canto de taberna tamén. Po, po, pode pode ser. Pero, claro que si, sí, si. Sí. Andarase por, por aquela al menos cando eu estive na unha carballeira sí, é, que é toda repleta. O parque, si, sí, si. Sí, sí, o parque ao sí, sí. oh, lado do río. Sí, sí, o parque ao lado do río. Bueno, a, o parque, o parque é, municipal do Carballiño é dos máis grandes de Galicia. É, sí. é, é, é unha cousa impresionante. Eh, o, o averiña do a viña do arenteiro, arenteiro que ademais se queres estender o, a viaxe pode chegar a pazs do arenteirooso e máis alá lá. Mm -hmm. entonces eh, sí que é un sitio ¿Qué? a verdad que é un soú corazón. Eh, moi tanto preciosa per <risa> zona eu estive estudiando precisamente <risa> ler <el Interrogín, risa> na, na escola <risa> na escola rural. bueno corral escoita <risa> que aproveitamos a ocasión non só para felicitarte por ese traballo tan feiticeiro senon tamén para que desexarche unhas felices festas e eh, un ventureiro eh, próspero ano novo 2025 Igual, igualmente a vos eh, de novo agradecervos e eh, xa non só que o premio, senón o trato que tivestes hacia min, desde, desde como comentastes eh, é moi agradecido de estar aí nas ondas nas ondas do Mediterráneo Vol, Voltaremos outra vez porque este é unha emisora Galegos no Novaixe, unha emisora amiga que Radio Samboy, pero temos outra que é Radio Cornella e, e que titulamos Ajá. sempre en Galicia e o mellor tamén, eh, non sei pedirán nos dende den a redacción que tamén conectemos contigo por lo tanto xa veremos, a ver Ma no 2025 intentaremos incomodarte outra vez un chisquiño para que nos contes algunha claro, novidade eh, eh. Vale. E, e, eso, pa, Para iso estamos que que ben o merece a ocasión, ou sea que sem problema ningun. Vale, Kiko, sem problema a, novamente eh, vamos a despedirte cunha peza de música que eh, nesta ocasión ten que ser unha panxoliña. Vimos Ajá, cantar, tá. non? Vamos alá. <risas> Veña, ata pues outro momento. Ata no. outro momento. Graciñas aos dous. Unha aproveitando esta peciña de música pansoliña para finalizar o programa nos noso de hoxe, tamén finalizamos a emisión deste ano 2024, desexándolle a todos os nosos oíntes e seguidores unhas felices festas, unhas boas festas e un vindeiro aninovo cheo de ventura e prosperidade. Queridos oíntes, ata o vindeiro ano 2025. Señoras e señores, niñas donas, e cabaleiros. Eh Bon Nadal para todos Dende Galegos novais De Radio Samboy Como digo sempre as mismas Palabras Que anoite sexo vosso descanso E arrúa a, a liberdade E dei co ano que vem.